Докато депутатите прекратяват вакансията си и се готвят да работят извънредно след безпредседентната вълна от протести срещу домашното насилие, какви съдебни дефицити показва случаят с младата жена получила множество порезни рани от приятеля и в Стара Загора и какви са дефицитите в съдебната реформа, които накараха правосъдие за всеки да обяви Късането на споразумението си с Продължаваме Промяната и Демократична България. Добър ден казвам на Патромир Кънчев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Адвокат, обучител Слушатели. по медиация, член на правосъдие за всеки, нека да припомня, че това е организацията, максимално ангажирана за провеждане на съдебната реформа. И вие вчера заявихте, че отегляте подкрепата си за конституционните промени, предложени от а, Продължаваме промяната, Демократична България, Герб СДС и ДПСЕ. Виждате, че това радва дума, бърза реакция в началото, защото мисля, че трябва да започнем с а, горещият случай и вълната от протести. Ще имаме време да говорим и за това, но очудва ли това, че дума е толкова зарадвана от вашата вчерашна прес и ви отделя такова голямо внимание? А, не, не, не ме очудва. Сега това е продължение и на коментар на Корнелия Нинова от миналата седмица. А, защото преди тази прес ние сме изразявали позиция, че тези конституционни промени не са унези, заради които ние подкрепихме вносителите на конституционния проект. Нека да кажа, че правосъдие за всеки не е политически субект и ние не сме част от политическа коалиция, участвайки във властта или е, в парламента или в другите институции. Да, да, това е важно Нашето... уточнение. Гражданска платформа, гражданска организация от самишленици, която ние знаем кога се роди а, и какво правихте при, по време на протестите срещу а, на практика след назнач... опите за назначаване на Далян е. Паевски за шеф на ДАНС. нали? Т така? Но, ще, така. но ще говорим а, за това вижте, наистина. Само сам, сам искам да кажа, че правоседие за всеки не иска оставки, не иска падане на правителството, не става въпрос за не искаме предсрочни избори. А, това, което ние казваме, че това, за което сме се споразумяли с носителите на проекта, именно продължава промяната и демократична България, е да внесат конкретни предложения, с които ние ги бяхме изработили заедно. Вчера на прес ние показахме три текста на промени в Конституцията, едните, които бяхме работили заедно, вторите, които бяха представени а, на прес на улица Карниградска на 23 юли, ако не се лъжа, и третото е какво беше внесено в а, Народното събрание. И, виждате, разминавания. Избирате три да. различни текста които а, ние просто реагирахме, че това не е нещото, заради което ние сме се споразумяли, поради което ние реагирахме с прес и което а, по някакъв начин бива отразено и дава отлик в обществото и считаме, че реакцията ни беше правилна. Добре, ще ви питам за детайлите, а, но а, вие знаете много добре, че а, хората се интересуват в момента от друго, показват <ааааа> го тези мащабни протести, хората Вършна, протестират какаа. срещу решението на окръжния съд в Стара Загора по повод от квалификацията на нападението над 18-годишното момиче ага. завършило с над 400 шева като лека телесна повреда. Искат промени в Закона за домашното насилие и регистрират нещо, което, което е важно и за вас. Дефицитите в съдебната система. Нали така? Така е. Така е. Това е една, а, друго, другото лице на съдебната реформа, а, което е свързано с квалификацията на магистратите, на вещите лица. Подчертавам на вещите лица, защото това... Не е нещо ново. А, липсата на вещи лица и подходяща тяхна квалификация е проблем а, от много време, а ако говорим за корупция а, в Съдебната система, често пъти, да не кажа, повечето случаи тя минава през това да бъде подкупено едно вещо лице. Така че то даде заключение, защото съдът е обвързан с резултатите от това заключение на вещите лица. Не мога да твърда дали случая, в този случай е точно такъв, че става, дали става въпрос за корупция или некомпетентност. Но това, което казваме, че е, е, действително е, заключението на вещото лице е подвело както прокуратурата какво, обнес, е, какво обвинение да внесе и каква мярка за неотклонение да поиска, така и съда. Чакайте а, малко. Да чакайте, да кажем, чакайте малко, само да попитам, защото а, може а, заключението да е резултат на подкоп или на некомпетентност, незнание, глупост, неподготвеност. Нали така? Може, Не можем да, си, да кажем се. кое е. Обаче, ако има елемент на подвеждане от страна на а, експертизата на вещото лице, mm -hmm. Има, има какво, такъв елемент, а, как, Какво какво кара а, м, съдийския състав, по-специално съдийката като докладчик а, по това дело? А, толкова да се гордее с това своя решение и да го изтъква, как да кажа, без срам, защото хората и за това протестират. Абсолютно реакцията, която беше на въпросната пресконференция на съдебния състав, беше изключително нелепа, бих я нарекал. Но, но не това е въпросът. Повечето съди се доверяват на заключението на вешто лице. Те не са длъжни, разбира се. Те могат да поискат друго, по-разширено становище от троен състав, от повече веще лица. Не са го направили. Конформизма в съдебната система и това, че това, което е в кориците на делото, това е. Съдята, според мен, е неглижирала случая и вместо да потърси повече информация от вещето лице и да, и да поиска разширяване на, на, на експертизата, се е доверила на това, което е представено служебно. Между другото, от вчера вещето лице е отстранено, както и прокурора, който е бил по случай за да. окръжния прокурор на Стара Загора. Както който... и наблюдаващия са в момента в наблюдения на всичките им действия до този момент последните. Точно така, но и лице е отстранено. Ето, бре, е, добре, това достатъчно ли е според вас? А, трябва ли да има и може ли да се търси някаква отговорност от съдийския състав? А, имам предвид и друго. Доколкото си спомням, а, споменаването на името на жертвата е направено от а, въпросната съдийка в изявление а, да. пред медиите. Според вас има ли семейството а, право да потърси съдарна отговорност на съдя? Или влизаме в а, он, онази хипотеза на гарван-гарвано окол невади, която винаги излиза на преден план, когато се говори примерно за медицински грешки. А, да, има основания, разбира се. Името на жертвата не трябваше да бъде оповестявано в публичното пространство. А, семейството най-вероятно търпи някакви пасиви. От това има дисциплинарна комисия към Висше съдебен съвет, има инспекторат към Висше съдебен съвет. Да, те са с изтекли мандати но все още те действат като такива и могат да бъдат сазирани и следва да бъдат съзирани, така че а, министра на правосъдието, между другото, има възможността да в следващото заседание на, на съвета, да вкара такава точка в дневния ред, така че да бъде обсъдено. А, самия съдебен съвет а, сам може да, се, да вкара такава точка в а, дневния си ред, така че а това, че не там... чуваме нищо от там? От инспектората да. не чуваме нищо? Инспектората кара втори, втори мандат извън мандата си и тези хора и си ход... Те ходят всеки месец да си вземат заплатата без а, нищо друго да правят. Между другото, заплащането на а, членовете на инспектората е петцифрена сума, което а, говори много лошо за тях и като хора по отношение на това, че никакъв продукт няма от тяхната работа, само имаме един инспекторат на книга, но реално никой от нас не е чувал какво всъщност те работят. Добре, сега да попитам какво, какво лъсва в цялата тази история, защото ние виждаме, че хората просто наистина имат всички основания да са на улицата. А, директна демонстрация на това, че правосъдието нещо не работи. Какъв е основният му проблем според вас? Защото ние до сега и благодарение и на вашите послания, и благодарение на а, активността на Демократична България основно... А, Виждахме основно косурите в прокуратурата. Обаче, виждаме, че много неща зависят от това, на какъв съдебен състав се попада. И защо там няма няма правила, като че ли, принципи. Попадаш на някой, който не е толкова компетентен или е повече безсрамен, без, без особени морални аргументи и решението може да е корено различно от това на друг съдавен състав, който да гледа по-отговорно на работата си. Ще се изправим ли пред проблем съдийството? И въобще на, наясно ли сме къде е, къде е заровено кучето на проблемите? А когато говорим за съдебна система, тя е именно такава системата, която касае съда, той да бъде по-независим и, по и не подаващ се на политически натиск. А, имайте предвид, че в, в България прокуратурата също е част от съдебната власт. В конкретни случаи проблем... а, делото тръгва зле от самото начало, <с. именно от прокуратурата, защото съда Uh, разследва, извършва съдебно следствие uh, на базата на това какво е от прокуратурата в Съда. И, и още от там запове се пропукват uh, нещата, защото прокуратурата uh, внасяйки едно, uh, излизайки с uh, позиция, че става въпрос за леката лесна повреда, да, базирайки се на, uh, на вещото лице, uh, оттам нататък а Съда uh, тръгва в изцяло грешна посока, а, разбира се, Съда има възможност да прецизира обвинението, да го върне, да иска а, неговото внасяне отново с друга квалификация, но не го е направил, пак казвам, заради конформизма, заради това, че Съда не си е дал достатъчно а, усилия това да, а, да излезе и да, и да го прецизира така както се чете, че е правилно, просто се е съобразило с това, което е, е предварително внесено. Аз се е връщам обаче, практика. да, а, я, а, а, а, ясно, а, описвате откъде идва проблема конкретно в а, този случай, че това се случва, виждаме го и, в, а, и на други места. Обаче, а, когато а, е толкова остро усещането за липса на правосъдие, е Буквално много къса крачката до това хората да решат да раздават правосъдие на улицата. За това ми се иска да ви попитам за другия гореш случай. Този е в Целапица. Хората искат двете семейства на заподозрение в убийството на Димитри и на арестуваните близнаци, които са помагали, а според хората са съучастници, да бъдат изселени. А, искат също така доживотни присъди, т.е. имат и претенции към тъжеста на наказанията а, и... А, Искат още нещо ключово. Искат разследване на а, това какво се е случвало в полицията, имало ли е някаква форма на полицейска а, закрила. Какво мислите за това и смятате ли, че трябва да гледаме и този случай в а, този куп от а, натрупани проблеми в съдебната система, които вече предизвикват хората да излизат на улицата? А, сега, аз а, в конкретни случай в ЦАВА ПИЦА действително притеснително е когато правосъдие започне да се раздава от а, улицата. съдебната система а, се предполага, че съдиите, а и прокурорите, това са едни от най-мъдрите хора, които могат да отсъдят а, в а, едно или друго положение когато ние нарушени права и няма кой да ни помогне и ние се обръщаме към тях, за да получим закрива. А, би следвало там да са най-компетентите, най-подготвените и най-човешки реагиращите хора. Дали това е факт, очевидно, че не е и това трябва да се промени. А, а за мен е важното, че ако преди няколко месеца, когато имаше високи цени на горивата и на цените на хранителните продукти, на нас като правосъдие за всеки ни се обясняваше, бе, къде сте тръгнали с това правосъдие? Хората нямат пари да си купат хляб, нямат, вижте какво става с горивото. А, не, не може да се сипем бензин в колите, не може да се придвижаме. Вие сте тръгнали за правосъдие да говорите. Днес темата за правосъдие се връща като ключова важна, защото това, тогава ние обяснявахме, че така е, сега, сега е го виждаме. Сега го виждаме. за това, дека това, да ви попитам. Прегръха. Според мен, вече управляващите нямат назад Да не извършват тази съдебна реформа, заради която хората са ги пратили в а, Народното събрание, в министерски съвет или където и да са те. Добре, обаче, точно за това искам да ви попитам, и да ви върна на факта на основното послание от вчерашната ви пресконференция. Сега ли е времето? Точно, когато всички хора осъзнаят колко е важно това, <сълт> този ангажимент на а, първото редовно правителство след доста дълъг период на управление на служебни правителства, на президента Радев, Радев. Сега ли е времето да подкрепата си от а, а, това правителство, което се ангажира с конституционна реформа? А, ние това, което ние казваме, че това не са промените, които, а, които ще направят наистина истинска дълбока съдебна реформа. Ние искаме а, реформите в три направления. Едното, което е ограничаване на безмерната власт на главния прокурор. На второ място а, по отношение на децентрализацията на прокуратурата, на разделението на Висшия Съдебен съвет, така че прокурори да не се въркат нещата на съдиите и обратното. А, но вместо това ние там виждаме, че се стабилизира ролята на главния прокурор като един титан, който а, в него стои цялата наказателна политика на държавата. А, виждаме, че се удължава неговия мандат и възможностите той да извършва методическо ръководство над работата на всички прокурори. И да, това е, основни да а... е основният аргумент. Това Добре, е основният аргумент. Добре, е ясен. Заради които ние, ние се бяхме разбрали да бъдат внесени. Ние работихме цяло лято върху едни предложения, и когато трябваше да бъдат внесени, в деловодството на Народното събрание се внесоха други и ни беше обяснено, че всъщност така искали ГЕРБ, така искали ДПСЕ. Да, да, обаче ние не сме, се, е, не сме ги подкрепили с цел да внесем предложенията на ДПС и на ГЕРБ, които ние знаехме, че те бяха против съдебна реформа изначало. Самия Радомир Чолаков, който председателства Конституционната комисия винаги е заставил на положението, че Конституцията не бива да се пипа и че това въобще е... Добре, еден, ясно, но много всичко ситуации, това са настаят, наистина това, важни въобще, политически на детайли. А, адвокат Кънчев, а връщам ви обаче на това, че а, с отеглянето на вашата подкрепа засилвате позицията на президента Радев. Очаквахте ли, че точно вчера той ще сложи вето на Закона за съдебната власт? И на практика а, с а, вашия ход вие усилвате неговите критики срещу конституционната реформа. Очаквахте ли този ефект, защото ми казахте, че знаете какво Корнелия и Левия вестник а, биха казали, и как те биха се радвали на вашата, а, на, на вашата позиция, но а, калкулирахте ли в вчерашния виход това, че засилвате позициите срещу конституционната реформа на президента Радев? Президента Радев по отношение на позицията му за конституционните промени е изключително странна, защото той има право на конституционна инициатива, т.е. да внесе конституционен проект. Той преди две години беше направил две кръвни маси, на които ние сме дали нашите предложения, които да залегнат в неговия проект. Самия Кронзарков, който в момента е негов съветник по правни въпроси е изявявал, че да, работи се по такъв конституционен проект на президента, но той две, две години а, не се появява в деловодството на Народното събрание. Така че той, ако искал да прави конституционна реформа, е могъл да го направи много отдавна, защото предложенията на организации като правосъдие за всеки са отдавна там а, ясно, по и последно, да, ще, ясно а... ясна е тезата ви. А, казвате, че той, ако е искал, е можел, не го е направил. Се, не го е а, нямате направил. общо. А, последно, оценка, на чуш проект, което е абсолютно недостойно в случая. Просто когато ти имаш възможност да го направиш, ми направил. Определете позицията замах, на президента е като недостойна. По -по -по -по. Добре, и последно. А, добре ли е това, че властта реагира? Депутатите прекъсват ваканцията си. Превосъдният министер е на мястото? си вчера постави темата за интимната връзка, която трябва да се върне и да влезе в а, закона срещу домашното насилие и в наказателния кодекс. Едно изречение. Ами, вижте, много е важно а, въпросната интимна връзка да се, да се дефинира правилно, защото така както е в а, вече изтеклия проект, ще това е от, а, относително траен между две лица които не са, дори не са под фактическо съжителство. Това е изключително общо и това има голяма опасност да затлачи система И вместо насилниците да бъдат ограничени и да бъдат карани в затвора, това да има едно натрупване на случаи, в които Съда да се занимава с несвойствени неща. Така че много е важно да се прецизира този текст. За сега реакцията е малко емоционална. Но според мен е правилно а, да, да бъде свикано Народното събрание обратно и да се промене, да се вземат през всички тези промени, така че да няма повече такива случаи, като става за Благодаря ви адвокат Патромир Кънчев от Правосъдие за всеки.